A Rádió Kabaré a Tália kertből. a házigazda, Aradi Tibor. Üdvözlök mindenkit, a Rádió hallják a mikrofonnál, Aradi Tibor. Azt mondják, hogy mi magyarok imádunk panaszkodni, ez egy rossz indulatú sztereotípia, kikérem magamnak. Nem elég, hogy most kellett kifizetnem egy rahedli pénzt a burkolónak, mert beázik a járólap az ajtó előtt, meg a derekam is fáj. Eddig bírok lehajolni. Még ez is. De amiről a legtöbbet panaszkodunk, az általában az egészségi állapotunk és az anyagi helyzetünk. Ez utóbbi mozgatta meg a fantáziámat, amikor megírtam a következő jelenetet, melynek címe drágáim, aki pedig segít nekem panaszkodni, az Vida Péter. Szia Évike! Szia Marikám! Piacról? Honnan tudod? Mire lesz a szatyrot csak onnan? Hát mostanában én is csak pipsónak hívom a piacot. Bemegyek ezer forintal és csak nézelődek. Jaj, ne is mondom, olyan drágasság van, hogy az valami borzasztó. Reggel bementem a cipőboltba, mondok, veszek magamnak egy pár papucsot, olyan drága volt a papucs, hogy inkább marad a férjem. Elképesztő ez a drágaság, pláne egy kis nyugdíj mellett. Na hát, amikor legutóbb hoztál a a pénzemet, megkérdezte, hogy van néni, emelt nyugdíjat kér? Mondom, igen. Azt mondja, jó, akkor előtte leejtem. Én úgy döntöttem, hogy inkább befektetem a pénzemet. Na, miben? Az ágyban. Olyan drága a bankszámlám, hogy az ágyban a jobb helyen van. Az én fiam meg broker, megkérdeztem tőle, hogy mibe érdemes most befektetni. Azt mondja, aranyba. Na, fogtam a spórót pénzem, azt megvettem két példányt a Toldiból. Édes Évi, kértem, mit főzöl már? Hát kényleg szépen láttam egy nagyon jó receptet a bederobitól. Sáfrányos, lazac, fehér szarvasgombával. Megpróbálom megcsinálni krumpliból. Én tök főzeléket csinálok, de hogy lesz -e hozzá fasírt, az attól függ át, megyek -e a banknál a hitelbírálaton. Olyan drágaságban, hogy az valami szörnyű. És ha hazamegyek otthon is, csak azt hallom, hogy drágaság, drágaság. Otthon is, ha hogy-hogy? Fiam Gyűrűk rajongó. Én meg a minap elmentem az ocsamba, de olyan drága volt az olaj, hogy inkább a vettem meg. És nem volt tőle más kirántott húsnak? Nem, bár a férjem azóta mecsknézés közben chips helyett gyújtógertyát ropok. Hát ne is mondd, olyan drágaság van, hogy tegnap hazajött a férjem, és azt mondta, hogy vett magának egy harisnyát. Mondom neki, ez a mervin. Hát két napja fizettél elő a Netflixre, és már is bemelegettél? Elmondom, minek neked a harisnya. Azt mondja, a fejére kell, mert megy lopni. Most már bizony én is ott tartok, hogy amikkel, azt ellopom. A nap elrejtettem a szoknyám alatt egy óriás kiflit. És nem buktál le? Hát olyannyira nem, hogy a biztonsági rám kacsintott és elkérte a számomat. Képesztő drágaság. Egyáltalán van olyan hely, ahol csökken az ár? Van, van az Adrián, mikor jön az a pálya. Olyan drágaság van, és mindennek csak megy föl az ára. A Marika, aki a kisközépben dolgozik, 10 kilót fogyott egy hét alatt. Hogy, hogy? Azt mondja, végigározza a rétes listet, mehet vissza az elejére, mert emelkedett az ára. Szegénykém, most nagyon ki van. Igen, mi baj van. Holnap mákot kell áraznia. De olyan drága lett, hogy már nem kilóra mérik, hanem szemenként. Istenem, ja, olyan drágaság van borzasztó. A középben az az aranyos kislány olyan kedves, mindig hangosan köszönöm. Mikor belépek, már rögtön mondja, hogy csókolom, drága, mondom neki, tudom, azért veszek csak egy zsömlét. Mi meg le akarjuk cserélni a kocsit, hát az sem lesz olcsó. Hát hiszen egy hónapja vettétek újonnan. Igen, de a férjem egy hónap alatt belerakott százezer kilométer. Hát azt hogy a büdös hogy hogy csinálta? Lejtős az utcánk, mikor kiszállt, kiderült sose húzta be a kéziféket. Hát nekünk meg új gáztűzhely kéne, de nem értünk hozzá. Szerinted kit hívják mielőtt megvesszük? Szerintem a putyint. Ja. Hát olyan drágaság van, hogy az valami szörnyű. Ki akarom festeni a konyhát? Kértem már ajánlatot a festőtől. Azt mondja, hogy 2090. Megkérdeztem tőle, hogy ez nézetméter ár. Azt mondja, nem a dátum, amikor legközelebb rájön. Borzasztó ez a drágaság. Rettenetek. Olyan drágaság van, hogy az valami borzasztó. Na, jó van, én mentem el ma, még rengeteg dolgok Na, mit csinálsz? Szelektálok. Miket? Kidobom azt a rengeteg fölösleges kacatot, amit idén összevásároltunk. A megújult rádiókabari egyik népszerű eleme, hogy Vida Péter minden adásba hív egy művészt, akivel együtt sztorizgatnak. A mai vendégünk balok Tamás lesz, és szeretek felkészülni a vendégekből. Beírtam rögtön az internetes keresőbe a nevét. Tudják, hogy hány balok Tamás van? Az összes? Balogtómi mesélte, hogy ő rádióműsort is vezet, és egyszer az egyik vendégét is Balog Tamásnak hívták. És a műsorvezető, aki itt van, Balog Tomi, egy éles kritikát fogalmazott meg egy sportóról, majd a vendégét szapulták az interneten folyamatosan emiatt. Mit adnék egy másik aradi Tiborért, de kihasználnám. Na. Fogadják nagy szeretettel Vida Pétert és mai beszélgető partnerét, Balog Tamást! Jó estét kívánok, köszönöm, hogy itt lehetek. Mi köszönjük, hogy itt vagy. Téged egyébként a Kossuth rádió hallgatói bizonyára a Kívánság kosár műsorból ismernek a legjobban. Fölmerült bennem, hogy érkeznek-e hozzátok időnként érdekes kérdések. Rengeteg ilyen kérés érkezik. Üzenetrögzítőre van egy ember például, ő rendszeresen betelefonál, és négyszer mondja azt, hogy haló. Halló. Ez üzenetrögzítő. Haló. Várj, hogy válaszoljon valaki. Halló. Pip-pip-pip, és leteszi. Van, van a nagy kedvencem, aki beteleforsz, énekel valamit. Mint Nem kéri a dalt, hanem ő előadja, hogy ő tudja, hogy mit szeretne, és addig énekel, amíg van egy ilyen időkorlát, az egyszer csak lejár, és vége, és nem tud tovább. De le kellett tiltanunk, mert annyiszor telefonát, hogy betelt az üzenetrögzítő képes a Tényleg, decemberben nagyon ráért folyamatosan. Aztán rendszeresen kapunk olyan hívásokat, hogy Jó estét kívánok! Kettő margarita pizzát szeretnék kérni, meg kis kukoricát szórjanak a tetejére, és így hozzák ki. És betelefonált egy hölgy, hogy a férjem emlékére szeretném kérni az Ó, oh, Mr. Alkoholt! <sítható> kapunk bőven ilyen telefont, igen. Mindent a hallgatottságért, kereskedelmi rádiós korodban elég merész élő adásaitok voltak, ahol bedobtak téged, hát majd azt is elmondjuk, amikor a vízbe, de mi volt, amikor szárazon kísértetted a sorsot? Volt egy délutáni Rócsó nevű műsorunk, és nekünk az alapel volt, hogyha találtunk egy hírt, akkor azt leteszteljük, kipróbáljuk és akkoriban valami versenyt nyertek a kutyakiképzők, és akkor kimentünk hozzájuk a kenelbe, és gondoltam, beszélgettünk a háttérben, majd ugat buksi, milyen jó lesz, én meg a kiképzővel készítek egy interjút, és aztán visszamegyünk, hogy jaj, de jók a magyar kutyák, jók a magyar kiképzők, de amikor látod a kutyákon, hogy úgy rád néznek. <síns> Mint a Frodo a gyűrűre. Hogy drágaságom, meg imádom, szeretem, de azért el kéne pusztítani. Ez van a szemében. És folyamatosan ezt a tekintetet kaptam tőlük. Majd egyszer csak megérkezik a kutyás kiképző, a háttérbe Bodi. Csahol habzik a szája rámadták ezt a nem tudom mi a pontos. <gül> ez a, én nem ezt a, nevettem így. Ezt a vastagabb anyagból lépve. Nagyon vastag, vastag anyag, abba bele kell így kapaszkodni, oda jött a technikus. Ezt elég, a jobb, a jobb, jobb kezemre, balba a mikrofont, és a technikus így elég erősen meghúzta rajtam ezt a közvetítő egységet. Hát mondom, majd biztos elmondja, hogy miért van ez rajtam, hogy hogy kell ezt használni, hogy mi értelme. Ehelyett annyit mondott, fuss. <gül> Azt hittem, hogy rosszul hallom. Majd másodjára is ilyen, ilyen Bruce Willis-es tekintettel. Fuss. és Elkezdtem rohanni, tehát annyira őszintén mondta ezt a fúst. Én nem gondoltam volna, hogy ezek az őrzővédő kutyák ennyire gyorsak és ennyire erősek. Tehát az én 80 kilomított, így vágta a földre, és így a jobb karomat húzta a porban, és úgy köszöntem el. Köszönöm szépen, hogy itt volt meg velem! Balog Tamást hallották! És így lett vége ennek a jelenetnek. Azt mondják, megérintett, de szó szerint. A sumo. Egy <gül> olyan borzasztó. Bárdosi Sándor, ami olimpikonunk, amikor sumo világbajnok lett, akkor ugye a sumo azért olyan népszerű sport lett valami oknál fogva Magyarországon, és elmentünk Sanyihoz, hogy kipróbáljuk ezt a sportot. És hogy hát sumo. Hogy mindenki tud, én is vidéki gyerek vagyok, világ életemben sportoltam, mi az, szo sumo, hát hagyjuk már ezt. És akkor szereztünk is ilyen sumós ruhát, és abba sumozgattunk, és mondta a Sanyi egy idő után, hogy ez így nem vicces, tehát így nem ér át A szummo valódi lényét. Hogy próbáljon már ki, van itt egy bajnokuk, világbajnok volt, ez persze nem mondta, picibá. És akkor picibá, és a Gyurasszik parkba, amikor a pohárban így gyűrűzik a víz. Tóla. Tóla. Jött picibá. Megérkezett, és hát mondom, én most már nem fújok visszavonulót, tehát én neki megyek picibának kőkemény. És hát picibá az igazából úgy, mint a tézsévé meg egy szúnyog körülbelül ez volt. Fölkapott, ide dobott, oda dobott, közben magyarázta a többieknek, hogy ő és ez a technika pedig úgy hogy paf! És hogyha itt fogod meg, akkor paf! Én ott üvöltöttem. Szerintem egy tíz percig, mint a tésztát engem ott. Tökkem picibe, És azt mondtam, most ha föláldozom magam, legalább jól szórakozzanak a hallgatók is. És akkor a legvégén mondom, na milyen volt az adás? Jó, öt perce vége, csak jó jó szórakoztunk, Színoztam rá, hogy ugye bedobtak a mélyvízbe, de egyszer szó szerint. Szó szerint bedobtak a mévízbe. Kezdődött a strand szezon és elmentünk a egy strandra megint tesztelni. Várt minket a helyi vízimentő. Helyi vízimentő. Hát igen, jön a préda, és hát én mondtam, hogy hát beugrom a vízbe, puska mikrofonnal veszik, ahogy én ott kapam. Help, help! Beugrik, kihúz, és mondta, hogy na, annyi ilyet csináltam már. egyen valami kis sztoria. Mondjuk, kössük össze a kezedet vagy a lábadat. Mire észbe kaptam a kollégáim azt a szót, hogy vagy, azt úgy nem értelmezték. Így álltam. Mivel a Gyors kötővel? Ezzel a műanyaggal. Azzal a persze. Gyors kötözővel hátul a kezem összekötve, lábam gyors kötözővel összekötve, és akkor mondtam, hogy jó, felkészülök, hát veszek néhány le. A felkészülésem közepébe szakított az, hogy az úszómester egy ilyen, csak noriszos mágerével berúgott a medencébe, és ahogy berepültem, én azt gondoltam, mert láttam a Discovery-névi széles kiképzéseket, hogy ez nem egy bonyolult feladat, hogy ilyen majd így feljövök, aztán ki se kell menteni adás végig és mondják, hogy hát ez a gyerek. A harmadik másodpercig ment ez a delfin, utána azt hallottam, hogy az úszó mester nyilatkozik folyamatosan, és azt mondja, hogy ilyen esetekben, én akkor lemerültem, mire nem hallottam semmit, úgy szoktuk kihúzogatni és majd az volt a gonoszság az egészben, hogy megvárták, hogy egyáltalán nem bírtam felrúgni magam. Tehát ott a ége, én már nagyon bíztam benne, hogy talán kimentenek, vagy nem mentenek ki, ott már kezdett leperegni életem filmje, de mentségére váljék, hogy beugrott, és egy másodperc, én nem értettem, hogy így, ha, kirakott a víz szélére, és próbáltak engem, de olyan, mint amikor az olimpikont, ugye, megússza a világcsúcsot, és akkor kérdezik, na hogy érzed meg a... Hogy lehet megkérdezni egy embert ilyenről? Körülbelül én is így, hát műsorvezetőként meg kellett volna szólalnom, és ugye kérdezték, hogy na milyen volt a mentés. <gülbelül> 6-8 liter víz még volt itt belőle, ami ki kellett pumpálnom. Zárásként azért nem tudok elmenni amellett, hogy egy óriási megtiszteltetés egyben szerencse és izgalmas kaland is ért téged. Személyesen ott voltál az Egyesült Államokban, amikor bor. Őrutazása volt, akreditált MTVS tudósítóként. Igen, megkaptuk a NÁZA akkreditációt. Ez teljesen véletlenül itt van nálam, meg tudom mutatni. Magasabbra, hogy a rádióhallgatók is jól Igen. lássák. Ez egy NÁZA akkreditáció, ez pedig egy axióm, amivel ugye Tibi is utazott. Tehát ez a két kártya, amire én azt mondtam, hogy amint megkaptuk, mondtam a kollégámnak, hogy na akkor holnap reggeli után ölünk az autóba, és akkor megyünk be. Képkeneverel, NASA terület. Mondja, hogy? hogy? Hát, itt van, Korben Dallas, világjegy. Mondom, ezzel bárhol bemeltünk, elindulunk reggel a képkeneverál területre. Én már láttam magam, hogy ott állunk, majd 39. A kilövőállás, ugye, az Apollo programot onnan bonyolították, Tibi rakétája ott áll, és Szépen haladt a kocsi sor, a belépőket, de tényleg úgy kell elképzelni, mint egy ilyen zombi támadásnál egy nagy fallal lezárt terület, az képkeneverál, hatalmas sorompó, fegyveres őrök mindenhol. És egy hosszú kocsi És egy hosszú kocsi sor. És haladunk, szépen engednek be mindenkit, mi is ott tudunk, mondom, van, hogy a világ egy majd mindjárt apa intézi, majd bejutunk, és akkor abban a pillanatban élőbe fogok tudósítani képkeneverálba, hogy mi történik. Megállunk az úriember mellett, és akkor nézve. Kétméteres katonát kell elképzelni, gépfegyverrel a vállán, és akkor mondom neki, így a topgánus rébenti picit lehúztam az ornyergemre, nyergemre, hogy érezze, hogy kivel van dolga, hogy we will go inside Kaputivics, ISS, magyarázakat neki, mutatom a kis Corbent Dallas Ennyit mondott, hogy ott lehet megfordulni. <gül> Itt pedig lehet meghajolni, hölgyeim és uraim, balokta Tamás! Elnézést kérek előre is, de most egy kicsit komoly leszek. Decemberben egy ilyen nagyon ritka betegséget állapítottak meg nálam. Ennek az a lényege, hogyha egy mondaton belül bizonyos hogy vagy mással hangzók egymás mellett vannak, akkor azok olyan frekvencián szólalnak meg, hogy nem érzékeli a fülem. Ilyenkor kvázi nem hallom, amit mondanak nekem, csak hogy értsék, ilyen mondat például a mosogas el. Egyszerűen nem hallom. De ugyanakkor a kérsz sört mondat az meg kristálytisztán jön be a fülemen, és ez gyógyíthatatlan állítólag. Bach-Szilvia jelenetének szereplői is törzs vendégek lehetnek a fülészeten, és hamarosan kiderül, hogy miért. Következik az öreg asszonyok a bolt előtt, akik pedig előadják Janza, Kata, valamint a szerző bach -Szilvia. Jarbusz Klárikám, hallottad, hogy meghalt a piri? Hát igen, a kivi. Ne is mondd, úgy elkeseredtem végette, hogy inkább almát vettem, az olcsóbb. Úgy, ahogy mondod, olcsó. Olcsó kis lúnya volt. Még az én urammal is kikezdett, pedig hát az olyan csúf, értett szegénykém, hogy a kabátján elől van a kapucni. Hazudni! Én? Egy kivi annyiba kerül, hogy azért már lassan arany wc lehet kapni. Én már mindent kitanáltam, hogy hogyan lehetne spórolni a koszpénzzel. Valamelyik nap csináltam hamis gulyást. Te tudod, hogy kell elkészíteni az olcsó bélszínt? Megfogod a belet kifordított színére és megtöltöd frottir zoknival. Milyen Zoli -ba? Ja, a kotír Zolival is, persze! Attól egy japán gyereke. Mert az évben kim volt a Zoli országba, A jakuzáknál szerelte a áramot, aztán mire hazaért, japánosodott neki a himbilimbijet. Tehát csak rá kell nézni a gyerekre a szeme se járjon! Ja, a májból vagy, mi Értem én? Nem vagyok süket. A májat még meg nem szeressük. Mikor ócsó volt, akkor imádtuk. Most ráálltunk a kakas herére. Mondjuk elég nehéz kibányászni a tyúkból, de megéri. Mi? A merényi? Nem mondod, hogy azzal is a piri. Jézus szíve! Akkor már semmi nem csodálkozok. Hát az az ember kézbetű A feje D, a nyaka C, a szeme X, a háta S, a hasa U, a láva meg karika. Igen, a katica! Az ott ül a pénztárban. Hallottál róla? Szegénykémnek meghalt a nagynénye, a Piri. Állítólag a férje bevitte az intenzívre, mert olyan erős lett a kisugárzása, hogy fogni lehetett vele a kosutadót. És amikor bemondták, hogy erős front közeledik, megijedt, felakadt a szeme, és kampec! Ahogy mondod, jampec ez mind. Sör, sport, meg a pirimelle. Há, ennyi. De hogy mennyibe kerül egy darab kivi, az be ezek nem tudják, aztán csodálkoznak, ha csak neves kerül az asztalra. Én, bészi, legutoljára állatok ettem. Igazad van, állatok lettek. Bizony Igen. állatok lettek az emberek. Azt is pusmogják, hogy a piri ura őte meg a pirit. A temetésre csak ketten megyünk. Anyós nem visszük, mert már ő is megboldogult. Púgy! A milyen pult? Olyan halkan beszélsz, hogy még a Denevérnek is hallókészüléke. De a milyen pult? Mi nem árulunk semmit. Bámoljuk a segít! Te? Ha miket hordaszít össze, vissza, Marikám? Ha nekem jó a hallásom, de te olyan halkan push -mokesz? Kussós! Ezt nekem mondtad, aki ma akkor írt az emlékönyvedbe, amikor még megsevetted? De! Én megvettem az almát, Marikám! Nem figyelsz! A kivi helyett, mert drága! Dráma bizony, dráma ez a pity. Ha tudnám, mennyibe kerül egy kivi, akkor abba bele. Na! Szia, remélem, hamarosan tanálkozunk, olyaj, jó veled beszélgetni. Mit mondza? Ja, nyerészkedni. Igen. Azt akar itt mindenki. Még jó, hogy a Piri ezt nem érte meg. Ha tudnál, mennyibe kerül egy kivi, akkor abba halt volna bele. Te Mari, gyere át hónap beszélgetni. Szia! Klári, figyelj, Gyere át holra beszélgetni, jó? Buszi! Szabados Gábor apróságok című sorozata olyan rövid párbeszédekből áll, mint amikor a feleségem azt mondja, hogy most lekerülünk beszélgetni, ilyenkor leülünk az asztalhoz, azt mondom neki, hogy tessék, parancsolj, mondjad, és ebben a pillanatban az okos órámról megcsörgetve a mobilomat, fölveszem és azt mondja, hogy húgom az, nagyon beteg, nem érzi jól magát. Persze azt tudom, hogy olyat nem illik hazudni, hogy valaki beteg, mert még a végén bevonzuk, de én ezt bátran megtehetem, mert húgom már. <gül> Jöjjenek akkor most azok a bizonyos rövid párbeszédek Szabados Gábor Tollából, akik pedig előadják Janzakata, Balog Tamás és Zajzon Zsolt. Jó módú após jelölt. Bartos vezérigazgató úr, engedje meg, hogy bemutatkozzam. Tarhai Ádám vagyok. Önhöz irányítottak. Parancsoljon, fiatalember. Szeretném megkérni a lánya kezét. Te hiszen nekem nincs is lányom, és különben is ne zaklasson, a feleségemtől is épp most válok. Semmi baj, ő is jó lesz. Tejet vásárol. Kérek két doboz laktózmentes tejet. Már adom is? Nagyon jól teszi, hogy egészséges tejet iszik. Ez a feleségemnek lesz. Én nem hiszek az ilyesmiben. Nekem adjon egy fél liter laktózt. Látta egy presszóban. Tegnap este láttalak egy presszóban a feleségeddel csókolozni. Az nem én voltam. De a feleséged igen. nem elütötte. Képzeld, majdnem elütött egy kerékpáros a járdán. De szerencsésen megúsztam baj nélkül, sőt, ő sérült meg, mégpedig alaposan. Hogy történt? Idejében félreugrottál? Nem, én autóval voltam. Ernő bácsi és editnéni. néni. Edith kém. nem tudod, hogy bevettem -e a mai memória serkentő kapszulámat? Azt, amiből napi egy szemet írt elő az orvos? Ja, igen, azt. Igen, bevetted. Mind a három dobozzal, ami itt volt. Aha, érzem is, hogy használt. És azt nem tudod, hogy bevette-e a mai memória serkentő tablet Én voltam olyan randin, ahol kifogtam egy ilyen karrierista üzletasszonyt, ez még jó régen volt, megpróbáltam illedelmes lenni a találkozáskor a kávézóban, de a hölgy rám szólt, hogy köszönöm, ne húzza ki a széket, mondom, hölgyem, nem is tudnám, amióta kezet fogtunk, nem érzem a jogkaromat. Előző adásunkban a Rádió Kabaré Tehetséges Major Melinda már bemutatkozott íróként Randiguru című jelenetével. Ami nem sikerült Hollywoodnak, az, hogy legyen második része a nagy sikerű Randiguru című vígjátéknak, az Major Melindának egy hét alatt összejött, ugyanis itt a Randiguru kettő, melyből megtudhatjuk, hogyan folytatódik Angéla felkészítése a nagy ővel való találkozásra. A jelenetet előadja a szerző Major Melinda és Mészáros Máté. Angéla, remek híreim vannak. A társkereső fotók remekül sikerültek. Örülök, hogy hagyta magát rábeszélni a lazább fotókra, és a bikinis hófehérke az üveg koporsóban összekulcsolt kezében egy csoki nyúzni. Hát, gratulálok, merész, de a mai világban pont ez kell. De nem, egy könyv volt a kezemben fotózáskor, mert ugye így akartuk összehozni, hogy szívesen vagyok a szabadban, de szeretek olvasni is. Kiretusártuk, kicseréltük egy felnőtt maga. Nem szeretnék újabb fotókat, inkább egy normális randit. Ó, nem sikerült jól ez a hét, Angéla. Pedig itt az Ámor nyilatárs keresőnél remek férfiakat találtunk önnek. Na, mi lett a könyvelővel? Olyan ígéretesnek tűnt. Nem volt meg a szimpátia? Először is nem ismertem meg, mert a fotókon volt haja meg foga. Érdekes. Tehát nem csak a külső számít. Milyen volt a kisugárzása, a beszéde? Ö, pöszak, hiányzó első fogai miatt. De erről hamar elfeledkeztem. Nem a helyes. Ez a pozitív hozzáállás. Ez Azért hamar, mert egy kicsit büdös volt. Na de milyen büdös? Azért ez nem mindegy, Angéla, mert lehet, hogy izgult és megizzadt, lehet, hogy edzeni volt, és aztán rohant magához. A büdös mögött is annyi romantika rejtőzik, hát sem tudja képzelni. Hát nem is szeretném, de nem kellett sokáig elviselnem, mert mondta, hogy rohan haza, mert az anyukája lecsót főzött neki, és ha nem ér haza sötétedés előtt, akkor a mama be se engedik a lakásba. Hát az anyjával él. Na jó... Hát elsőre ritkán sikerül megtalálni az igazit. A randi után miben maradtak végül? Én maszkban. Ő meg elrohant. Mikor fizettem, kiderült, hogy csomagoltatott egy tálca süteményt a drága jó édes anyjának. Ez így nem lesz jó, Angéla. Maga a kákán is csomót keres. Jó, de belátom, mást kell önnek keresnünk. Jaj, találkoztam az ügyvédúrral is. Na, hát akkor mégsem volt olyan rossz ez a hét, Angéla. Mi minden angyalt megmozgatunk itt az ámornyilatárs keresőben. Dolgozzon az a fránya univerzum, nem igaz? Hát, annyira azért nem. Ugyanis nős, hosszasan ecseteltem, miért húzódik már 18 éve a vállás, aztán elővett a táskájából egy 70 oldalas dokumentumot, és kérte, hogy írjam alá. És mi volt az? A pszichiátriai gondviselő kérelem. Kiderült, hogy nemrég jött ki egy gyógyintézetből, és nem mászkálhat egyedül, csak felügyelet alatt. hát ebben is meg kell találni a romantikát. Hát ez a férfi el sem engedni a kezét, soha. Hát pont én is ettől félek, de nem írtam alá erre, elkezdett ordítani, aztán leköpött, és azt mondta, hogy én is csak egy aranyásó vagyok, aki a pénzére utazik, aztán sírva fakadt, térdre esett, és kérte, hogy utazzunk el kettesben, de nem eszire, csak amennyire a nyomkövetős bokabilincs engedi. És önt, ez sem hatotta meg? Nem, én már csak ilyen merebb vagyok. Angéla, nem szabad elkeseredni. Én itt vagyok, számíthat rám, íjjel, nappal, de hogy pozitívan zárjuk ezt az ülést, van egy jó hírem? Igen, talált egy normális férfit. Ilyen messzire azért nem mennék, de tud végre fizetni átutalással, mert reggel óta működik az ámornyila terminál. Megint az történet iskolai farsangon gyerekkoromban, valaki megdicsérte egy jelmezt, és azt mondta, jaj, de szép jelmezből szorkány. Nem, én a kémia tanárnő vagyok, jött a válasz. Kincses Zoltán írása is erről szól, a címe Gazi és Pesta meg a farsang, akik pedig előadják Csőre Gábor és Vidapéter. Szósz Pestó! Sasgazi! Mit csinálsz, farsankor? Nagy terveim vannak. Mi? Semmi. Nem csinálsz semmit? Csak azt, amit máskor. Akkor semmit? Ja, csak most sokkal kényelmes ebben. az nekem is jó esz, akkor te sem fogsz beöltözni. Beöltözni? Hát ilyenkor szoktak. Kik? Mindenki. Maszkavál meg ilyenek. Aha, azt a maszkabál, az mi? Olyan bulja, ahol állalsot kell venni. Minek? Hogy ne ismerjenek meg. Jó, megiszunk a törkölyömből, vagy négyet, azt úgy se ismerünk meg senkit. Az igaz, de itt az a lényeg, hogy téged ne ismerjenek meg. Ennek emelég lenne, ha az az, hogy nem ismerne meg. Vagy? Te nem ismerted volna meg. Pláne. Te minek költözöl? Hogy ne fázzak. Hát de nem úgy, hanem amit mondtál. Ja, hát nem tudom. Valami olyasminak, ami fontos, és van benne érték. Akkor tudod mit? Mit? Legyél cefrés hordó. De annak meg hogy? Pont így vagy, jó ahogy vagy, legfeljebb leveszed a sapkád. Azt mondod? Az, teljesen jó. És nem lesz túlisnas? Tő, mit igényeskedsz, te aki a csapolt sörti üvegből lisszal? Jaj, ne legyél már annyira magaddal! Nem engem buktattak meg négyszer másodikba? Nem, mert addig te el se jutottál. Jó, van, ne veszekedjünk. Igazad van. Béke. Poraidra. Ha te is beöltöző, akkor nincs anyag. Egye fene, de minek? ötletem sincs. Nem lepsz meg. Na, de ha már ötlet, akkor nézzük meg a neten. Na jó, nézzük. Na, rögtön itt is van egy oldal, azt írja, izgalmas jelmezek, rányomok. kott. No! Ho, ho, ho, ho, ho, ho. Hat, ha, hova keveredtünk meg is? A fené se tudja! Jaj, de miért van az a bölgát, kivágva ott hátul? Háme for song, biztos a Na de akkor meg! Mi van az a golyó a szájában? Hogy ne így többet a kelletinni? Ha mondjuk ez egy jó nagy hülyeség? Az. Kattintsunk inkább ide át. Azt mondja, kiegészítők. Katt. Hoj, hoj, hoj. Ja, ja, ja. mit kell ezen még kiegészíteni? Ha mindjárt meglátjuk, az anyja. Ha? Hó. Az meg mi? Jaj Istenem, ha mit csinálnak vele? Szűz anyám, ez az eleje vagy a hátulja. Ha nem mindegy, az neked lépjél már ki, lépjél ha, várjál ki. várjál már egy kicsit ezt a szín, még csak megnéz, nem? Na, ne, ne, ne, ne, tűnjünk elé, ne ki, Hó, itt, ki. itten? Ne a pipát, az így yes. Ne a három x csak az az egyet, ott fenn a sarokba. Gott. Ah, is már, hála Istennek. Most mi tízgó számán kigyöttünk? Hát ez durvább volt, mint az a négylábú nő a múltkori. <totsod> ja, meg az a lábú pasi. <totsod> De akkor most mibe öltözzek? Ha, ha ezekből egyikben, soha többet nem beszélek velem. Jó, jó, nem is ezekre gondoltam. Hanem Inkább felveszem anyósom rózsaszín melegítőjét, és úgy visítok, mint ő szokott a telefonban. Az már pont olyan, mint egy mangalica. <totsod> Hát akkor én meg hentes leszek, az hozom a Új, új, új! Reggel felhívott egy barátom, azt mondja, nem jössz át este? Konfitálhatnánk egy húst. Mondom, mit fitálhatnánk? mondja, konfitálhatnánk, mondom, sajnos nem fog menni, mert ma este én konfetálom a rádiókabarét. Amikor a mai trendeknek megfelelő gasztronómiát összeeresztjük a hagyományos magyar konyha képviselőivel, akkor az lesz belőle, mint Weber Tamás jelenetében, melynek címe szakácsviadal, akik pedig megfőzik nekünk Bak és Csőre Gábor. Ügyvözlőm, Clary uh, tudja mi az a fine dining? Jó, jó, hát mind a kutykorúgy, brekekkel csak olyan oh. Jó, jó, és az a tisztában van, hogy mi az a molekuláris gasztronómia. Megütlek a sodrófába a szétesről. Nem, ne, nem, nem, nem. A molekuláris gasztronómia lényege, hogy ilyen klasszikus ételeket gondolunk újra. Jó, ja, hát miért nem ezzel el? Hát ilyet én is csináltam. Tényleg? Ja, szegény megboldogult uramnak egyszer öt gombóc törtött káposzta helyett, csak hármat adtam. Na és? A nyakom vágott. Ezt azt mondta, klári, ezt most gondold újra. Na, hát akkor kezdjünk is neki. Ma egy különleges alapanyaggal dolgozunk, struc hús szerettel. Ha már csak te, fiam, én kimondani se tudom, mert össze így a nyelvezetem. Na, hát ezt a szeretet most szuvidálni fogjuk. Viszno! Miért maga nem szokott szuvidálni? <gül> Lánkoromban néha ha magányos voltam, de mindig meggyontam. Jó. A szuvidálás légmentes technika. Ha nekem mondjam, hát ha jól csináltam, a lélegzetem is elálti le. Jó, akkor ezt most hagyjuk. Most jöjjenek a zöldségek ha felszeleteltük a zöldséget, kicsit megpirítjuk a szakács fákjával. Mély áram se lesz. Ezzel négy, tudja mi az a zsebsárkány? Hogy ne a lányom! De azóta sokat szelidőt, man. Öh, na, és akkor jön a sírozás. De Dehogy blancsírozok? Hát ezekkel a lábakkal, nem? Néni, most mire tetszik gondolni? Hát régen az ablakunk alatt blancsíroztak el ugye a katonák. Hely, de flesh voltak ezek a jó kis néni, az nem blancsírozás, hanem massírozás. Jó, de az nem az, amikor jó, megnyomorgatják az embert. A Kovács mondta mindig, hogy de megmasíroz, na igaz neki hiányzott elő a foga. Nem! A blansírozás lényege, hogy forró vízbe tesszük, majd visszatemperáljuk. Hát, mint én korban voltam, olyan hőhullámok törtek rám, édesapában. Jó, bám. hagyjuk! Hagyjuk, akkor folytassuk a körítéssel. Nem, az a nem. Azt egyszer lefestettem, untig elég volt, na. Jaj, ezt a húshoz adjuk? Minek a húshoz? Lécskerítés. Hát mondjuk, de ugye a strúc az nagyot tud ugrani. Na, jó. Hogy Csináljuk a tovább. Jó, jó, Környörgöm, csináljuk jó. Tudja maga, mi az a soufflé? Hogy zeneszerző. Hoppá. A szupé Nem, az a leves, csak franciáú, te. Látja? Már kész is egy nagyszerű főétel. Maga mit szolgálna még föl hozzá? Nagyítót. Édes fiam, ezt a megboldogult uram meglátna, azt mondaná a maket, jó sikerült. Most lássál neki a főzésnek. Igaz, hogy magának a szülei is ilyen szakácsok vagy mik voltak? Igaz. Na akkor tudod, hogy nekik mit kellett volna újra gondolni? Na mit? Téged, édes fiam, téged. Nemrégiben arra vetemettem, hogy az egyik kínai áruházban vettem porszívót. Annak ellenére tettem ezt, hogy ismerem a régi mondást, mely szerint annak, akinek nincs pénze, nem engedheti meg magának, hogy olcsón vásároljon. Visszavittem az üzletbe, mondom a kínainak, hogy baj van a porszívóval. Visszakérdezett, hogy bekapcolja a komicinál? Mondom, áramszünetet. És mennyire szív? Hát én nagyon, mert 20 000 forint volt. Aporszívó mennyire szív? Hám mondom a belsejéből mindent, különböző alkatrészeket így rá a szőnyegre. Úgy is fogalmazhatnék, hogy ez nem szív, hanem fúj. Szóval nem lehet, hogy ez egy hajszárító? Mi is azt hittük, amíg ki nem fújta magából a HEPA-filtert. De vannak dolgok, amikhez értenek a kínaiak. Ilyen például a feng shui. Nemrég tudta meg a kínaitól, hogy helyesen úgy kell kiejteni a feng t hogy feng shui. Most jön Varga Ferenc József barátom jelenete, melynek címe Feng Shui, azaz shui, és amelyből megtudhatjuk, hogy nem megerősített források szerint a főváros felbérelt egy Feng shui szakértőt, hogy segítsen a folyamatosan feltúrt közterületek helyes újjáépítésében. Hogy hogyan dolgozhat az illető, azt megtudjuk Vida Pétertől. Jó napot, én nincsen baj, Feng Shui szakértő vagyok, de van az nadrág így, Garbónak indultak, elszábbták. Feng Shui Budapest nagyon fontos, felgyorsult világunk, igen, ártalmas. Ahhoz, hogy áramoljon energia a fővárosban, életünket le kell lassítanunk. Ehhez két dolog kell, Karácsony Gergely, meg egy pakisztáni ételfutára belső szaván. Hopp leszett a hó, tegyük vissza helyére. Sok hó esett le, hű hó, sok hű hó, szemigép. Hokotró hó, Hókotró nincsen, elakadt egy másik hókotró mögött, ami egy helyben kotorjá, hó. Most hokotró ember, hopp elkészült, végre eltűnt hó, mert már Marcius van nincs hó, nincs hó, nincs hó dolgoznia a neki szegénynek. Akkor most nézzük Szél Kálmán térfegsúly. Itt most jelen van négy öszelem, tűz, víz, levegő, dugó. Szélkálmán téren energia folyamatosan mozog, oda tegyük buszbegálló, ahol van energia. Most Várfok utca, ott van energia. Gyorszat teszi oda buszbegálló. Két hónapulva tegyük megint arrép, hogy összes utas jól össze legyen zavárva. Feng shui, sokat segít, sikeres élet, ahol most állunk nem jó a chi. Chi az energia, a kar energiája, kar ci ő is itt dolgozik, nagy gödörben, hatékonyan. Kárci, a gödörben is sok a csi, kárci, fercsi, janci, Kárcsi várja, hogy fercsi és janci, dolcsi, de janci nézi, hogy kárcsi és fercsi mikor dolcsi. Fercsi lesz, hogy kárcsi és janci dolcsi, de jön munkavezető, filén, így senki nem dolcsi. a fás számlá, energia megint nem mozog. Búz megáll, hogy orszá tesz megint máshova. Most menjünk Budapest más területe. Itt is át kell építeni. szokat segítenek futbál, szurkolók ennek atérnek nem jó az energiája, ezért át kell rendezni. ho, -ho látom, már el is kezdtétek. Padok és lámpa osztop, szerencét hoz a kocik tetejét, De jó, hogy oda tettétek őket. A lángolókukat pedig tegyik a kirakatba. Ne abba, mert az az én kirakatom. És ez itt már Kína, annak is köbanyink tartománya. Itt élők beszéde de hasonlít a magyar nyelvre, mivel szerintük a magyarok innen származni. Ennek a ténynek Teleki Számuel nagyon örült volna, de ő Afrika kutató volt. Kőbánya, azért fontos, mert ide helyezik át térbusz buszmegállói. Igen, mindet. Itt is zajlik építkezés, van aromaterápia. Jaj, de finom szok, toj vécé. Éppen mi most hallani építészvezető, aki úgy beszél, végre én is értem. Most épp azt mondta, hogy. Ez azt jelenti ebédszünet. Hopp most kicsit negatív energia áramlani, álványozás rádölt egyik munkásra. Munkász is szaktőkre ment, az az én szakom volt, megismerem. Én adtam, el, voltál fászámla. Na hogy ilyen többet ne legyen, tegyünk ide szerencsehozó állatok kis cicákat, BKK busz megállót, tegyük megint a Épp gyorsan a Most siet, nem kell nekem elérni buszt, mert máshol van most a megálló, mint reggel. Remélem nagyon hasznos tanácsokat adtam Budapest Feng Shui. Odafett valakiktől kapok 5 milliárd forint. Adok a Ne legyél plafonon, ott nem jó energia. na na na na, na, -na. Ne legyél idege. Hol, hol a busz megálló? Azonnal tegyük vissza, hol én állok. Adok a faszámlat. A Az én személyes kedvencem a Maksa az a hír, mely szerint Zambiában akkora szárasság tombol, hogy a lakosság minden olyan tüntetésre eljár, ahol vízágyúval oszlatják szét a tömeget. Maksa Pihent agya ilyen és ehhez hasonló hírekkel határozta meg a magyar kabaré utóbbi négy évtizedét. Jöjjön most a legfrissebb Maksa melyet előad a szerző, valamint Vidapéter és Aradi Tibor. Köszöntjük hallgatóinkat, rövid híreink egy-egy mondatban. Hosszas húzavona után végre egy gyógynövényé nyilvánították a tarhonyát. Szerencsésen túlélte a mintegy 11 órás szétválasztó műtétet az a Sziámi Iker pár, akiknek csak az egyik fele volt kormánypárti. 10 év után végre megszólalt a szép pataki gyilkosság koronatanúja. Azt mondta, nem emlékszik semmire részletes jelentéseink. Még mindig érezzük a január elején nagy havazás utózöngéit. Mákonyi Pál közterületes osztályvezető elmondta, hogy a régi bevált sorrend szerint módszeresen haladtak a tisztítással. Először a főutakat sózták, aztán a mellékutakat, következtek a gyalogosok, majd a gyalogosok ételei. A havazás egyetlen hátránya viszont az volt, hogy a jóval erősebb téli gumi használat, ami az januárban erősen csökkent a népszaporulat. A legnagyobb hóesésben kórházról kórházra hurcoltak egy beteget a mentők Tutor megyében, ráadásul este a mínusz 10 fokban, mert mindenütt azt mondták, nem oda tartozik. Hogyan történhetett ez, kérdeztük papsalát a mentőorvost. Előfordulhat-e a jövőben is hasonló eset, hogy a beteget ide-oda hurcolják a mentőautóval? Megnyugtathatok mindenkit elő. Nálunk ugyanis van egy nagyon kedves kis hagyomány, mely szerint az érdekesebb eseteket körbevisszük a kórházakban, és megmutatjuk a kollégáknak. Árad a Szahara. A helyiek vízzel töltött zsákokat helyeznek a homokutyába, de egyelőre hiába... Az erős szél mindenre ráhordja. Teljesen egyformán érkeztek célba például a harmadik országos homokfutóverseny résztvevői is Marokkóban. Azonosításuk a rágófogak alapján megkezdődött. Ma este elmarad Olga Sobszkája operaénekes kortárs koncertje egy alpesi kisvárosban, Krattendorfban, miután a szomszédos településen, a tegnapi koncerten rögtön a kezdés után a művésznő hangfrekvenciájától megindult a lavina. És most hazai dolgainkról. Véget ért a hagyományos farsangi népdalverseny a Tönkre megyei Moncsicson. A helyszínen van tudósítónk, Metszőhideg Péter... Szervusz Péter, hogyan alakult a verseny és ki lett a győztes? Igen, halló, szervusztok, most már itt vagyok, mert a hó miatt át kellett ülnöm a rendelet miatt egy másik autóba, így addig az enyémet ellopták. De itt állok most már Moncsics kösség főterén, érkezik is egy szimpatikus néni. Drága bocsánat, hogy megszólítom, a Magyar Rádiótól vagyunk maga Moncsicsi? Hát igen, fiam, csak rám kell nézni. De itt nem mindenki az. Ott az a két férfi az derékai. Ez a család a három kislánykölyökkel meg szédelegi. Honnan tetszik tudni? Mert ha moncsicsiak lennének, akkor nem szállnának fel a szédelegi meg a derékairi buszra éppen. Drága én hogyan szólíthatom? Én satrafa vagyok. Legalábbis a mennyem szerint. A férjem a papa. Amikor elvet utolsó esélynek hívott, de már nem. Tetszett a -e hallani a népdal de Látán azt is tudja, ki nyerte. Há, még nincs vége, oda igyekszem én is, gyere velem a lábaddal. És itt is vagyunk, sőt, a legjobbkor érkeztünk, hiszen a gálán most következik a győztes páros produkciója, amivel megjárték az idei fesztivált, el is hallgatok, mint otthon, ha a feleségem beszél, tehát hallgassák meg a győztes réti fluxus és halborjak Matilt kettősét. Hopp, hop hop hop, hop. mint lábom a nadrág gomba, ott él a sok nadrág gomba. Oly, oly, oly, oly, oly, oly, oly. Nem mentél a józan eszem, ha te hívsz én fel nem veszem. Ujjjjjjjjjjjjjjjjj! Uj, uj, uj, uj, uj, uj. Mer remész galambom? én jobb felé! Hát te meg meremégy? É, megjek bol felé! Akkor bizony... Hát akkor nem találkozunk, hát a bizonyi... <sítsz> Kulturális hírekkel folytatjuk a híradót. Megjelent a magyar származású amerikai írónő Szara Helyzet legújabb könyve. A diszlexia felső melyben az írónő az első hat oldalon az i betűt gyakorolja. Újabb hazai mozi sikers Luty Miklós pára lecsapódás című filmje, mely Reis András meteorológus életét dolgozza fel, a születésétől egészen addig, míg először felállt a kiságyban. A film érdekessége, hogy a zenéjét Tóth Tamás meteorológus szerezte, de nem tudjuk honnan. Jöjjenek a sporthírek, elsőként egy szlovák kézilabda eredmény, Pomáska, Lümpelc, 36-23. Ezzel a győzelmével a Pomáska felzárkózott az élovas, Krajnica pucár drígnya mögé, míg a Dlákvladnyi holt versenyben harmadik, a Petosász Mireccel és a Bzvecski Tatránnal, de hátra van még egy forduló. Én azt mondjuk nem várom meg, előtte felmondok azt tuti) A ma lejátszott mb 3 fordulóban kirúgott egy labdát kis János kapus. Azt mondta neki, holnap már nem kell jönni. Az időjárás jelentéssel szalagos magnólia érkezett a stúdióba. Az év második hónapja rögtön az első után köszöntve, idén jó napot kívánok! Talán már a tavasz előszerét érezhetjük a napsütötte hegyoldalakon, ahol lassan bontogatja szírmait a réti nyámnyila. A hőmérséklet lassan emelkedik, de azért a talaj közelében még előfordulhatnak alkoholisták a farsang elmúltával is. Híradónk végén szokásos, érdekes, de nem fontos hírcsakrunk. Egy ajtócsengőt vett feleségül egy dél-norvég pizzafutár. Azt mondta, annyiszor megnyomta, hogy most már ideje volt legálissá tenni a kapcsolatot. Újabb magyar űrhajósokat keresnek, akik pénz hiány egyelőre Tibor kerülik meg. A jelentkezők űrhajót hozzanak magukkal. Önök Magsa idén 35 éves híradóját hallották. 2026. februárjában szerzőtársaim nevében is kellemes, mosolygós hónapot kívánok a viszonthallásra. Kedves hallgatóink a rádiókabarét hallották. A házigazda Aradi Tibor volt. Kreatív vezető Vidapéter, Gyártásvezető Koller István és Sándor Csaba. Hangmérnök Hammer Zsolt és Jávorka Ádám. író Kenderesi Attila. Rendező Csizmadia Tibor. Munkatársak Berta Zsolt, Honti Juboja, Kajzerhajnal, Kovács Zsófia, Schwébis György. Csatornaigazgató Siklósi Beatrix. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A Duna média szolgáltató nonprofit profit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.